Ons luister graag as iemand die woord het. Ek wil vanmorgen met julle die woord deel. Uh, ek gaan een paar verse lees, so ons by die woordskap kan uitkom. Ons lees, en ek vraag dat jy saam my lees, uit 2 Kronike 20. 2 Kronike 20. 2 Kronike 20. Het daarna die kinders van Moab en die kinders van Amon en saam met hulle deel van die Meaniet het tegen Jozef had gekom om te veg. Toe hulle kom en aan Jozef af berichtbring en sê, daar kom een groot menigte tegen u, van die ander kant van die see van Edom af en kyk, hulle is in die Heeson Tamar, dit is die Engede, het Jozef bevrees geword en sy aangesig daarop gericht om die here te soek. En hy het oor die hele Juda in die vastdag uitgeroep, en Juda het bijeengekom om van die Heere hulp te soek. Self uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Heere te soek. Toe gaan Jozefat in die vergadering van Juda en Jerusalem staan in die huis van die Heere voor die nieuwe voorhof, en hy sê, Heere, God van ons voorvaders, is u nie die God in die hemel nie, en is u nie die heerser oor al die koninkryke van die nazies nie? Ja, in die hand, is kracht en sterkte, so dat niemand tegen u kan stand hou nie. Het u, onze God, nie die inwoners van hierdie stand lang voor u volk Israel uitverdruiwe en het vir altyd aan die nageslag van Abraham u vriend gegeen nie, en hulle daarin gaan woon en daarin vir u heiligdom tot eer van u naam gebouw, met die gedachte, as daar oor ons onheil kom, swaard, straf of pes of hongersnood, sal ons voor hierdie huis en voor die angstig gaan staan, want die naam is in hierdie huis, en ons sal die aanroep uit ons benauwdheid, dat ons die kan hoor en verlos. En hier is nou die kinders van Amon en Moab, en die mensen van die gebergte seer, onder wie die Israel nie toegestaan het om te trek, by hulle komst uit die Egypteland nie, want hulle het van hulle weggedraai, en hulle het nie verdelf nie. Ja, kyk, Hulle vergeld ons dier te kom om ons uit die besitting te verdruiwe, want jy aan ons is een eind omgegeet. Onze God sal jy nie tegen hulle strafgerig oefen nie, want in ons is geen kracht tegen oor hierdie groot menigte wat jy in ons gekom het nie. En ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oor is op jy gerig. En die hele jude het voor die Heere gestaan, ook hulle kinders en hulle vrouwe en hulle seens, Toe kom die gees van die Heere in die midde van die vergadering van Jeaziel, die sien van Zachariah, die sien van Benja, die sien van Heel, die sien van Metanya, die lefiet uit die kinders van Asaf. En hy sê, luister wat uit Jida is en in inwoners van Jerusalem. En die koning Jozefat, so sê die Heere aan hulle, Wees nie bevrees of verskrik van wie hierdie groot menigte nie. Van die stryd is nie julle saak nie, maar 'n saak van God. Trek more op teen hulle. Kyk, hulle kom op met die hoogte Hassan en hulle sal aangetref aan die kant van die dal van die woestyn Jesrael. Jeriel, jy hoef daar nie te veg nie. Staan gereed, bly staan en aanskou die redding van die Here by julle Juda. In Jerusalem, vrees nie en wees nie, verskrik nie Trek moro op en uit en die Heere sal by julle wees Toe buig Jozefat om met die aangezicht na die aarde toe En die hele Heere en die inwoners van Jerusalem Het voor die aangezicht van die Heere neergeval om die Heere te aanbid En die Levite uit die kinders van die Karagite uit die kinders van die Koragite het opgestaan En die Heere die God van Israel met een baie groot stem geprysd Daarop maak hulle die moore vroeg klaar en traak na die woestijn van Tokia uit. Terwijl hulle uittrek het Jozef had gaan staan en gesê, Luister na Juda en die inwoners van die Glo in die Heere jylle God, dan sal jylle bevestig word. Gloe aan die profete, dan sal jylle voorspoedig wees. En hy het met die volk beraadslag tot eer van die here sangers opgestel, waar die jylle sierat moes lof sing. En met die uittrek op die voorpunt van die gewapenis moes sê, Loof die Heere, want sy goede tierendheid is tot in eeuwigheid. En op die oomlik toe hulle die gejiebel en die lofzang aanhef, het die Heere hinderlaag opgestel tegen die kinders van Amon en Moab en die mense van die geberste Seer wat tegen Juda gekom het, so hulle verslaan is. Die kinders van Amon en Moab het namelijk opgetreed tegen die inwoners van die geberste Seers uit te roei en te verdelf. En toe hulle met die inwoners van Seer klaar was, het hulle mekaar in die verderf gehelp. En toe Juda op die vechtkop by die woestijn kom en hulle naar die menigte kyk, leel hulle daar dood op die grond en niemand het vry gemaakt nie. Een lang gedeelte wat ons gelees het, ek wil hier terugvat na 2 Koronika 20 vers 1 en daarna het die kinders van Moab en die kinders van Amon en saam met hulle, deel van die meniete, ten Jozef had gekom om te veg in toe kom, en in Jozef had bring, daar kom een groot menigte, dit is die eerste gedachte, daar kom een groot menigte, die tweede gedeelte wat ek wil hee, dat ons nou kyk, was en ek vertaal vir my, en ek haal vrylik aan, en, hulle het, met een groot, sang, voor die Heere opgetree hulle het gesing voor die Heere en dan die volgende gedeelte vind die opgeteken in 2 Kronieke 20 vers 15 die tweede gedeelte en dit is wat so belangrijk is so sê die Heere aan julle wees nie bevrees nie of verskrik vanweer die groot menigte nie, want die strijd is nie julle saak nie maar een saak van God en dan die laatste gedeelte, jylle hoef daarby nie te vecht nie. My liewe broeder, Boeta Sissa, ons ervaar elke dag nog een moabitische aanslag in ons leven. Die vraag is, in wat die vorm vind ons hierdie moabitische aanslag in ons leven? Is dit in een vorm van een Een klein kinkie wat onlangs gebore is, wat een strijd voer om, om te oorlewe. Is die vorm van een siekte wat dreig om jou leven zodanig te beïnvloed dat jy jou operatie moet ondergaan? Is dit zodanig dat jy waarschijnlijk jou werk verloor het en tans werkloos is? Is dit dat die ekonomie wat jou sodannig druk laat jou bestaan bedreig word. Ons ervaar een moabitische aanslag in ons leven elke dag een ek. Die wonder wat ons hierin vind is opgeteken in kronieke 20 vers 15 en ek haal weer vrylik aan. Kom die Heere met die wonderlijke boodskap, dat dit is nie jou gevecht nie maar my geveg. dit is nie jou gevecht nie maar my geveg. daarbij saam kom hy ook en dan sê hy vir jou hou op vecht hou op vecht en die laaste gedeelte wat daarmee saamgaan is staan een kant en aan die overwinning wat ek vir jou al reeds bewerk het wat een wonderlijke wat een wonderlijke troos is daar nie Jesus Christus het eenmaal aan die kruis vir ons die wonderlijke oorwinning behaal, vir ons die gerechtigheid bewerk. Nou kom God weer in hierdie gedeelte en hy kom sê vir ons hou op vech, hou op vech, staan een kant en aanskou die oorwinning wat ek reeds vir jou bewerk het. Met hierdie wonderlijke sien, met hierdie wonderlijke woorde van oorwinning wil ek ons gemeente sien vir hierdie week. Hou op weg, aanskou die oorwinning. Ek sien u. Baie dankie vir die geduld. Ja, ons besing sy woord, die profetiese woord. Ons in die verlede sondag begin, te ek kyk na die uitspraak oor oh, die profetiese woord wat Petrus gesê so het. Hy sê, ons sê die profetiese woord, 2 Petrus 1, 19, ons sê die profetiese woord wat baie vast is, waarop ons toch met ach gees soos een lamp wat in die donker plek schyn, totdat die dag aanbreek, en die morrester opgaan in ons harte. Hy sien, ons het die morrester nodig, wat opgaan in ons harte. Het is interessant hoe dat, uh, as ons nou dink aan die stuk wat Frans vir ons gelees het, hoe dat eindelijk, eindelijk het Jozefat die ding geweet. Je weet, soos Jozefat sy geskienis vroeger lees, dan sien ons hoe dat Jozefat omself bevestig het in die heren, hoe dat hy die woord van God teruggebring het, hoe dat hy die leviete dier die land gestuur het om onderricht te gee. Die praat vanmorgen oor die beeld wat ons gebruik het, is dat ons nodig het om aan te meld vir die africhting. Jy sien, Godse gees is die africhter. God gebruik, Godse gees gebruik die gemeente om, om hulp africhter te wees, as jy dan wil. En, uh, En dit is hier waar ons die africhting krijg. Dit in ons binnenkamer, is ons gesprek, ons verhouding met hom, waar ons afgerig word om te kan deelneem aan hierdie wetloop. Paulus noem dit die wetloop. Vanmorgen het ons een beeld gesien, nie van een wetloop nie, maar eindelijk van een oorlog. Want die wetloop is eindelijk een oorlog. Want Paulus beskryf die wetloopoorlog as ons wortelstrijd is nie tegen vlees en bloed nie, maar tegen die overrede, die macht die bose geest in die licht. En jy sien, ons kyk na die Moabite en die Meunite en die kinders van die ooste en die mense van die gebergte van Seer, van Eedon af, dan sien ons, hierdie ouwens is net een beeld van, van die aanslag van die vijand. Hy sien, wat sal ons sky van die liefde van God? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, naaktheid, gevaar of zwaard? Ons weet ons nou, as ons na die Moabite en na die beeld van vanmorgen kyk, na die Moabite en die oons van die ooste, wat teen Jozef wat aangekom het, dan sien ons, wat is dit? Dis verdrukking, benauwdheid, vervolging, naaktheid, gevaar en zwaar. Dis die dief wat kom om te stil, te slag en te verhoes. Dis die mense van die begin af, wat die aanslag teen ons verloods. Maar nou het ons gekyk en ons het gesien, ons het was in Jesaja gewees en we gaan weer terugblij, julle kan so lang begin roer daar Jesaja 52 51 se kant toe. Ons het daar begin verlede week en ons het gesien dat Jesus die skrif neemt, nou hy dier die verdrukker, versoeker, versoek was in die woestijn en oorwin het, kom hy terug, en dan kom hy in die synagoge op die sondag, hulle geef hom die boekrol, en hy maak die boekrol oop, en daarin staan, die geest van die Heere hier is op my, om die Heere my geself het, om een goeie boodskap te breng, aan die ootmoedig is. En hy lees hierdie stuk oor homself, en dan maak hy die boek toe, en dan sê hy, hierdie skrif is vandag in julle ore verval. En nou, hy sien, ons het so genuiging om hierdie goed te lees en dit te projekteer terug of voor en toe. En nou, jy, is dit Martha wat by Jesus gekom het toe Lazarus dood is. En sy is eindelijk so al verwijtend. Jesus kom aan en sy sê vir hom, uh, heren, as jy was, as jy hier was, sal so my broer nie gesterf het nie. Dan sê Jesus, nou kom is dit vir jou probleem. Hy sal opstaan. Jesus moet klaargeweed wat kom maar sy verstaan dit nie, dan sê sy ja, ek weet, hy sal opstaan in die laaste dag dit is ook waar maar jy sien wat ons geneiging is om te doen is precies wat Martha gedoen het om te sê jyre, as hy hier was dan sou en een dag in die toekomst maar hier vernauw is hy niks en jy sien dat ons baie dikwels doen met die profetiese woord ons sê, wauw, dit was fantastisch vir Joosefat maar die geheim is om dit wat vir Joosefat gewerk het te laat werk in my leven dit is wat moet gebeur Ons met in hierdie aanslag, in hierdie teenstand, moet ons kan staan. Ons moet hierin bevestig word. En hoe, ek wil klem klemle op die oploop. Julle moet samen weer blij, na 2 Kronike 20 toe. Kom, Frans het nog nie klaar nie. Laat Frans voortgaan, 2 Kronike 20. Kijk mooi. As ons net teruggaan gaan, vir een hoofdstuk, na hoofdstuk 17, 2 Kronike 17, dan sê jy sien hierby vers 3 sê hy,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 en verder het hy die hoogtes en die heilige boomstamme uit, uit Juda verweider. Jy sien, die is een beginsel hierin. Jozefat het het, toe dit goed gegaan het, jylle ken die woord wat sê, soek die Heere, Jesaja 55 vers 6, soek die Heere terwijl hy te vinde is, roep hom aan terwijl hy nabij is, dis precies wat Jozefat gedoen het. Hy het om gesoek terwijl hy te vinde was, om aangeroep toe hy nabij was, die koningskap is sy hand bevestig en die belangrikse ding hier, sy hart het moedig geword in die wee van die Heere. Jy sê, dit is wat ek en jy nodig het, is dat ons hart moedig word in die wee van die Heere. Nou, een ander manier om het te sê is, as ons oplet, as ons acht gee op die profetiese woord, nou wat het ons gesê wat die profetiese woord is? Die profetiese woord is die getuienis van Jesus Christus, nie? So as ons acht gee op die seen, as ons ooggevestig is op Jezus, die leidsman, die volleinder van ons geloof, as ons op om acht gee, soos op een lamp wat op een donker plek schyn, totdat die dag aanbreek en die morgen ster ons hart opgaan, tot op die dag, dan word ons hartmoedig in die Heere. En dan het ons rechtig by die punt gekom waar die strijd nie meer my ee is nie. Jy sien in Jozefatse tyd moes Jozefat wacht vir een profeet, om dit te bevestig. Ondou jylle, Frans het het vir ons gelees, daar in vers 14, toe kom die geest van die heren in die midden van die vergadering op, Jeasiel, ja, die zoon van, jy weet al, hy, al sy paas, hulle gee altyd jylle voorgeslag, en hy het gesê, luister allemaal uit Juda en inwoners van Jerusalem, en die koning Jozef, wat soos sê die heren aan jylle, besef jy, dat Jezus maak uitspraak in Lukas 16 by vers 16, hy sê, Die wet en die profete was tot op Johannes. Van daaraf word die koninkryk verkondig. Die wet en die profete was tot op Johannes. Van daaraf word die koninkryk verkondig. Nou, kyk na die verskil. Jozef had in die vergadering van Juda wacht vir die verskyding van die profeet. Wacht dat Godse gees oor die profeet moes kom. Want toen Godse gees oor die profeet kom, toekom die woord wat hulle bevestig het. Nou net een bykie verder sê hy hierdie ding. Hy sê, by vers 20, Daarom maak hy die morgen vroeg klaar en trek uit die woestijn van Tekoa, en terwijl hy uittrek, het Jozef gaan staan en gesê, luister na my, juda en inwoners van Jerusalem, glo in die Heere jylle God, dan sal jylle bevestig word. Glo aan sy profete, dan sal jylle voorspoedig wees. Hy sê, glo die Heere jylle God, dan sal jylle bevestig word. Glo aan sy profete, dan sal jylle voorspoedig wees. Nou, kyk mooi, die wet en die profete was tot op Johannes, Johannes die dooper, nee hoekom, omdat Johannes die dooper gesê het, die koninkryk van die hemel het nabijgekom, hy het die komst van die koning van die koninkryk aangekondig hy is die stem van een wat die roep van die woestijn maak die pad van die herenrecht, recht nou het hy gekom en nou sê hy, die wet en die profete het hier opgehou, ondou jy toe Jesus verheerlik is op die berg, toe verskyn wie aan om, die wet en die profete, Mooses en Ilea, die, die wet en die profete, sien julle die beeld van dit recht, en wat doen God hoe Petrus sê, maar kom ons bou drie hitte, een van Jesus, een van Mooses, een van Ilea, nee, sê God. Hy hoor een donderslag, weg is die profete en profete. En dan wees God met sy vinger, hy sê, ek het die wet en die profete is vervul, weggevat. Hy sê, dit is my geliefde sien en weke welbaat, luister nou na hom. So ek wil jy moet verstaan vanmorgen, wat is die positie waarin jy jouself bevind met die profetiese woord? Hierdie woord is na by jou en jou mond nie waard. Maar ander woorde die profeet, jy hoef nie wacht vir die profeet dit op te staan en dit vir jou te sê nie. Jy sal die stem achter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop. Jy sal die profeet hoor wat sê, die saak is van God. En hy sal vir jou strijf, jy hoef nie te veg nie. Jy sal dit van binnen hoor, want die geest van die profeete is die getuienis van Jesus Christus. Die geest van sy sien, die geest van Jesus, woon in my en jou lichamelik. Ons het die volheid van sy geest binnen ons. Hoor jy die, die verskrikkelike voordeel wat ons het. En daarom as ons die Heere soek, terwijl hy te vin is, waar soek ons om? Ons soek om hier binnen. As ons om aanroep, terwijl hy nabij is. Nou, hy is altyd nabij. In goeie en slechte tyd is hy nabij. Maar weer het gebeur, as ons nie onder die bedreiging staan van die oomlik nie, kan ons in hierdie rustigheid met om wees. Dit is wat Jozef wat gedoen het. Joosvat het onnerig gegee in Jerusalem en in die land. Vergeet van Jerusalem en die land vir die oomlik. Maak jou vir jou self Jerusalem en die land. Jy is die Jerusalem. Jy is die hemelse Jerusalem. En wat ek en jy nodig het, is om hierdie stem van Godse gees te hoor, met om gemeenskap te hee, met om verhouding te hee, so ons bevestig kan word, so ons die profetiese woord kan hoor. En hoor wat sy het, Ons het die profetiese woord. Nou sien ons die hele profetiese woord van die Nieuwe Testament, ons verleden weet ek daarmee begin, die hele profetiese woord van die Nieuwe Testament het op een ding geduie, Jezus Christus. Hierdie skrif, die skrif, die profetiese woord, is in ons oog vervul. Het in vervulling gekom binnen in ons oore, vandag, gister, elke dag. Sien jy die beeld? En daarom is die profetiese woord nie ver van ons, maar na by ons in ons hart en in ons mond, en die woord van die geloof wat ons verkondig, is nie om te gaan soek vir een profeet nie, hy sê die gerechtigheid wat die geloof is, sê Paulus in Romeine 10, is nie in die jimmel, dat ons moet sê, wie sal om vir ons gaan haal nie, hy het klaargekom is ook nie onder die aarde, wat sê, wie sal neerdaal en om vir ons gaan haal nie, die aanhaling kom uit Deuteronomem 30, toe hy sê hy is ook nie, oor kan die see dat ons om moet gaan haal die profeet om vir ons te kom sê wat die heren vir ons sê nie hy sê, maar wat sê dit, wat sê die gerechtigheid wat dit die geloof is na nou by jou is die woord is die profetische woord na nou by jou is die moorester, hy het gesê ek het die, lig, het die woord opgestel as die lig. na nou by jou is die moorester word verlicht jou licht het gekom die eerlijkheid van die Heere is besig om oor jou op te gaan kan jy dit raak sien kan jy verstaan wat die inhoud is Van die profetiese woord vir jou leven En nou wil ek ons blij na Jesaja 51 toe Dat ons kyk of ons nog so eentje kan vorder In hierdie profetiese woord Om net om ons te bevestig Om net die heerlikheid daarvan te beleef Om te besien hoe dat dit vir ons is Nou ons het verlede week gekyk na Jesaja um, Ons het my 50 begin En toen het ons aangaan na 51 toe Ek ga net die moment aan al so, Om die ding in die handen te kry Want hy het gesê, hy het vir my een geoefende Tong gegeen Ons gesê vir een geoefende tong het ek een geoefende oor nodig om te hoor. Hy sê, jy wek my oor elke ochend om te hoor soos die leerlinge. So as ek een geoefende oor het, sal ek een geoefende tong hee. Sal ek die vermoeide kan verkoek met wat? Met die profetiese woord. Wat het hierdie profet gedoen, hierdie sien van Lefie en Jozefatse tyd? Hy het een geoefende oor gehaad en toe kom verkoek hy die mense met sy woorde. Om mense te verkoek, die vermoeides te verkoek met woorde. En toen het ons gesien in Jesaja 51 het hy aangaan en het gesê, hy het in een paar verse, tussen vers 1 en vers 7 het hy sommer, een sprong, een sprong van 500 jaar plus gespring. Hy het gesê, jylle wat die gerechtigheid najaag, jy sien daartijd het jylle nog gerechtigheid nagejaag, Jozefat het, het nog gerechtigheid nagejaag, dat ek het so vir jylle stel. Kijk, Romeine 10 het vir ons gesê, die gebed wat Paulus doen vir Israel, hy sê, is tot hulle redding, hy sê, want omdat hulle die gerechtigheid van God nie ken nie, het hulle eie gerechtigheid probeer opbouw, en hulle het probeer doen door hulle werke. Met ander woorde, in die plek van die gerechtigheid van God, het die gerechtigheid van die mens gestaan, wat gebaseerd so wees op sy nakom van die wet, en die doen wat die profete gesê het, maar ons weet het was onvoldoende so die mense gerechtigheid, dit was so onvoldoende, dat Jesaja daarvan skryf, hy sê, jylle beste werke, jylle gerechtigheid, is soos een besoedelde kleed. So dit was nie goed genoeg nie. Toe kom die gerechtigheid van God. Hy sê, en nou maak Paulus hierdie uitspraak in Romeine 10, om dit vir ons duidelijk te maak, in Romeine 10 sê hy die volgende, hy sê, want Christus, by vers 4, Christus is die einde van die wet, tot gerechtigheid, vir elkeen wat geloo, Nou, jy kan nou die punt sit of die asemaal tussen wat en jy kan sê, dis die einde van die wet tot gerechtigheid vir elkeen wat gloe. Of, dis die einde van die wet tot gerechtigheid vir elkeen wat gloe. My ander woorde, hy zou kon sê, dis die einde van die wet as een middel om gerechtigheid te kry wat hy nie kon kry nie. Of, hy kon sê, dis die einde van die wet en nou word het vervang dier die gerechtigheid vir almal wat gloe. Hoor jy die beeld hier? so wat is vir ons belangrijk om te weet dit is vir ons belangrijk om te verstaan dat die gerechtigheid van God het nou na by ons gekom, en nie na nie dit nou ons deel, ons het het ontvang, ons is nou klaar met die wet en daarom besef ons dat die profetiese woord as die wet en die profete vervang is met die gerechtigheid van God Dat besef julle dat as ons die gerechtigheid ontvang het ons is die profetiese woord ontvang ek wil jy verstaan wat jy staan ek wil jy my jou positie sien jou positie is, in die gerechtigheid van God, het jy ontvang die profetiese woord, na by jou, is die woord. So, besef jylle, ons hoef nie meer rond te soek, en te sê, wie sal vir my profiteer, wie sal oor my profiteer, wie sal met my praat, wie sal vir my die woord van Heere gee nie, ja man, ons deel met mekaar die woord van Heere, maar wie wat, ek wil amper sê, jy kom nie sondagochtend hier om te hoor wat sê, iemand vir jou nie, Jy kom hier om saam te kom stem oor wat God bevestig in ons allemaalse levens. So eindelijk moet jy net hier kan sit en jou kop skit en sê, Amen, ja, Amen, ja, Amen, wat dit is wat Godse geest in my hart openbaar het. Dit is eindelijk waar oor die eredienst gaan. Jy sê, ons het baie dikwils, maak ons die eredienst uit plek om lering te ontvang, Ja, is goed, ons ontvang lering is so, maar weet, dit moet meer word as lering. Dit moet een plek wees waar ek net hiervoor kom en kan sê, ja, amen, ja, amen, dit is so. Want dit is die woord wat in my hart lewe. Nou, uh, Jesaja geskryf en hy het gesê, jylle wat die gerechtigheid soek, daar was een groepie, daar was altijd die oorblijfsel. Daar was 6000 in Israel wat ek nie voor Paul nie gebeig het nie sê vir Ilea. Daar was altijd een groep wat gesoek het, wat besef het dat die wed dit nie kan doen nie. Dit is wat Jesaja besef het. Jezai het nie reilig besef wat hy sê nie, maar eindelijk is wat hy sê, is hy uitroep daarna dat hy iets beter moes kom. En hy sê jylle, hy sê, aanskou die rots wat uit jylle gekap is. Hy sê, as eenling het ek omgeroep. Hy praat van Abraham, hy sê, ek het Abraham als eenling geroep. Maar ondou jy, hy het Jesus als eenling geroep. Hy sê, as die koringkorrel, eenling. Nie aan baie sade, asof het op baie wees nie, maar een saad, die saad van Abraham. Die saad van die vrou, sê hulle saad hy sê, as die koringkorn in die grond val nie, en sterf nie, bly dit alleen. En nou het hy vir ons gesê, verlede week, het, ons het ons raak gelees daarin, Jesaja 51 by vers 1 en 2, en verderan, hy sê, hy sê, ek het om as eenling geroep, en ek het om grootliks vermenigvuldig. Besef jy, God roep jou as eenling. Jy voel miskien vandag, soos hy Jozef vat, die massas. En God sê, ek gaan jou grootliks vermeerder. Ek gaan jou grootliks vermenigvuldig. En ek het verlede week veel een paar voorbeelde gewaas van net een paar ouders in ons midde wat as eenling geroep was en wat ons die resultaat sien door hierdie woord te gaan saai, net met nog iemand. En hoe dit uitgekring het. Nou goed, maar ek wil net weer terugkom na vers 2 toe. Ei, hey, ons sal weke kan bezig wees hiermee. Hy sê, Aanskou Abram jylle vader en Sarah wat jylle gebaar het, want as een ding het ek om geroep en om geseen en om vermenigvuldig. Want die Heere vertroes Sion. Hy vertroes al sy pijnhoope en maak sy woestijn soos Eden, sy wildernis soos die tuin van die Heere. Vreugde en blijdskap sal daarin gevind word, danksegging en geklank van die Hy sê, die Heere vertroes Sion. Nou wie Sion? Ons gesê, Sion is in hierdie geval die verloore gezag. Sion praat van gezag, die bergvesting, Jy sê, Jerusalem is gebouw en deel van Jerusalem is hierdie Sion's hoogte. En dit was die positie van gesag. Nou, so as hy skrif praat van Jerusalem, praat hy van die gemeente. En as hy praat van Sion, praat hy van die berg van die gesag. Nou sê hy, God vertroos Sion. Hy vertroos die verloore gesag. Wat het gebeur? Adam het uitverkoop aan die vijand. Hy het slaaf geword aan die ene wat hy gehoorzaam geword het. Hy het die gesag namens die mens verloore dier die misdaad van een en die sonde in die wereld gekom, dier die sonde die dood, die dood tot alle mense doorgedring het, omdat amal gesondig het, recht dis wat hy sê, maar nou wat Jesaja eindelijk vir ons sê, hier moet iemand anders kom, en daarvan skryf Paulus vir ons in Romeine 5 vers 18 as hy sê, daarom soos dier een misdaad, die van Adam die sonde in die wereld, die veroordeling gekom het is dier een daad van gerechtigheid dis van Jesus Christus, vir amal tot rechtverigmaking van die lewe, so dis waarop Jesaja wees, en dit gaan hy nou vir ons wees en nou kom hy en hy sê, Hierdie eenling, hierdie koringkorrel wat in die grond geval het, sê hierdie geest van die profesie is die getuienis van Jesus Christus. So as Abraham in die profesie ingeskry word, dan wijs sy eindelijk op Jesus Christus. En soos wat Abram as eenling geroep was, so is Jesus die koringkorrel wat in die grond val en sterf om veel vrucht te kan dra. En nou sê hy, wat is die resultaat daarvan? Dat die Heere, die gezag, die verloore gezag, die uitroep vir gezag, hy vertroes Sion. En wat is die resultaat daarvan? Hy sê, hy vertroos sy pijn op, en hy maak sy woestuin, soos Eden, hy maak het soos een tuin van die heren, hy sê, sy wildernis soos een tuin van die heren, vreugde en blijdskap sal daarom gevind word, danksegging, en klank van die derde, klink vir my soos Jozefat, en sy manne, wat die heren geloof het, hy sê, luister na jylle my volk, neig jylle oor tot my, want die wet sal van my het gaan, ons verlede week oor gepraat, ek gaan dit nie aan, want ek wil voor toe gaan, hy sê, Kom, laat ek net weer, in die aanleiding van verochend, vers 6 herhal, hy sê, slaan jylle oe op na die jimmel, en aanskou die aarde daaronder, want die jimmel is soos rook verdwijn, en die aarde soos sy kleed versluit, en sy bewoners soos meskietes sterwe, maar my heil sal verewigheid bestaan, en my gerechtigheid nie verbreek word nie. Hy sê, die aarde en die jimmel, nou weet ons, as hy praat van die jimmel, dan praat ons van die, van die direkte jimmel nie, ons praat nou van hierdie kosmos waar ons wil lewe, ons praat nie van die eeuwige jimmel nie hy sê, dit sal tot niet gaan, hy sê, maar my gerechtigheid, oh, laat ek eerst so sê, hy sê, die mense sal soos miskiette sterwe, nou, dit laat ons dink aan Jozef, nee. die ouders wat tegen mekaar gekom het, en gesterf het, Raag. nou praat hy weer, die mense soos miskiette sterwe, hy sê, maar my heil sal verewig bestaan, en my gerechtigheid, sal in ewigheid, hy, sal nie verbreek word nie, wie soos gerechtigheid, ek en jy sê gerechtigheid. So dat ons kon word die gerechtigheid van God. So wat sê dit? Dit sê alval val daar 1000 aan jou sy, 10.000 aan jou rechterhand. Na jou toe sal het nie aankom nie, want my eil sal verewig bestaan en my gerechtigheid nie verbreek word nie. Dis jou positie. Dis wie jy is. Dis die profetiese woord. Dis hoe God Sion vertroos vanmorgen en nou gaan hy aan. nou spring hy van jylle wat die gerechtigheid soek, dit was in Jesaja'se tyd, wat God het raak sien, dat daar wel een paar oudens is, wat wel beseft, en in die wet gaan het nie vir ons doen nie, en dan spring hy 500 jaar voor en toe, en hy sê, luister na my, jylle wat die gerechtigheid ken, in wie sy hart my wet is, ha ha, ha hoor my, ha. hy sê, in wie sy hart my verordening is, in wie sy hart my woord is, Hy sê, dit interessant, hoe dat Godse gees die woord gebruik verander. Hy sê, as ons Deuteronomiumse beeld lees, van Romeine 10 vers 8, wat sê, na jou is die woord in die mond nie waard. Die aanhaling kom uit Deuteronomium 30 uit. In Deuteronomium 30 sê hy ding, hy sê, na by jou is hierdie wet om dit te doen. Maar na die kruis verander wet, na woord toe. Hy sê, na by jou is die woord om dit te doen. Sien jy die verskil? Nou kyk wat voor die kruis gebeur het. Voor die kruis was die mens as een sonder gestel, dier Adam. En omdat die mens een is, jy weet, een dief stil moos. Dit is hoekom hy dief is. Een dief stil. Soos ek een sonder is sonder gek. Dit is nou makkelijk. En omdat ek sonder as een sonder, moes daar een reel wees om die oortreding en die ongerechtighede en die misdaad te bestuur, daarom was daar een wet een wet wat verordeningen gehad het en gesê het, as jy dit doen, gaan dit gebeur die straf vir die oortreding van hierdie wet is dit, so dit is waarvoor dit was, dit was in die ouwe verbond dit was die ou, ouwe stelsel maar toe, toe word die sondagskap vervang met die gerechtigheid van God en iemand wat rechtvaardig is sondag nie en ek het starig sê, laat allemaal dit mooi oorweerenslag, ek sê iemand wat rechtverdig is, sondag nie nou sê julle sê, wie sê die om dit te sê jy sê, Johannes skryf dit, Johannes skryf in 1 Johannes 3, 8 hy sê, of 3, 8, 9, 10, hy sê, die kind van God kan nie sondag nie so, nou vraag ek jou, is dit waar, wat Johannes sê kan jy nie sondag nie waar vals? kom ons defineer sonde. Jy sien, as Johannes sê, die kind van God kan nie sondag nie, dan beteken het, hy kan nie langer Godse plan mis, want Godse plan is om gemeenskap met hom te hee, is om een met hom te wees, om aan hom te behoort, om sy geest in ons te huiswees. Dis Godse plan. Godse plan is verhouding met ons. En as ek in verhouding met God is as ek die gerechtigheid van God verstaan, ek het Godse geest genooi, dan sondag ek nie meer nie, dan mis ek nie meer die plan nie, want ek het Godse kind geword. Maak ek nog foute? Ja, ek maak nog foute, hoor jy, ek maak nog foute, maar ek mis nie meer die plan nie. Daarom sê Johannes, a kind van God kan nie sondag nie, hy kan nie meer die plan mis nie, want hy het nou een met God geword, kan jy die verskil sien? Daarom het ons die gebeeld van die skaap gebruik, en gesê, as jy nou die symptome kyk, waarin die siekskaap leid, sy neersloop en uit koers en hy hoes en uit pijn. Dis die symptome, net soos doodslaan, ergbreekstel en valse getein, is symptome van die toestand. Maar as ek die skaal behandel het tegen die longontsteking, wat die symptome veroorzaak, dan gaan die symptome van sel weg. En as ek en jy in verhouding met God getreed, het ons die behandeling tegen sonde. Het ons die behandeling tegen die dood. Die siekte is eindelijk die dood, nie. Ons het behandeling tegen die siekte ontvang. En dan gaan die symptome van sel weg al wat ons nodig het is om te snap is dat ons rechtverig voor God is dat God ons nie sien as sonders nie en as ek myself nie as sonders nie, as ek myself nie sien as een dief nie, sal ek nie steel nie as ek myself nie sien as een sonder nie sal ek nie sondig nie ek sal nie wil sondig nie ek wil met God te pad loop hoor julle die beeld Besef julle, die vrijheid waarin ek dan kan lewe Om te sê, jyre, maar dan is ek rechtig Dan is ek rechtig vrij Dan is ek vrij van die smet van sondagskap Nou sê, luister na my julle Wat die gerechtigheid ken En wie sy hart my wet is Ah, dit is nog Jesaja sy lingo Wat so Paulus sy lingo wees En wie sy hart my woord is Na nou, by jou is die woord In jou mond en jou hart Hy sê, luister na my julle wat gerechtigheid ken Nou ken ons gerechtigheid Ons soek het nie meer nie Ek wil jy mys mooi verstaan nie so. Ek en jy soek nie na gerechtigheid nie. Ons het het gevind. Ek wil sê, gerechtigheid het ons gevind. Die Heere, ons gerechtigheid is sy naam, hy het ons gevind. So lief het God die wereld gehad, hy het na sy eiendom gekom. En hy het ons kom vind. En nou dat hy ons gevind het, hy sê, nou ken ons gerechtigheid, en dis die situasie van ek. Hy, hy sê, wat die gerechtigheid ken, volk in wie sy hart my wet, my My woord is. En nou hoor wat volg, automatisch. Nou ek wil jy, hy, jylle moet versnap. Hierdie skrif is jylle oor vervul. Ondou jy, woot, Frans het baie mooi uitgewees vir morgen, uiteindelik is ons strijd nie tegen mense nie. Ons strijd is die nie overrede, die mag, die, die boosgegeest nie lig. En die overheid sal met, met die gevolg van Adamse misdaad, sal hy met siekte en tekorte en gebrek en allerhande goed as die ons kom. Maar, hy sal ook mense gebruik. Soos wat hy die moabiete gebruik het in Jozefatse tyd sal hy ook mense gebruik om teen ons te kom. Maar wat ons nou net moet onthou nie, dat God het reeds die mense wat teen ons kom, ook gerecht vir. Hulle vertaan het net nog nie, dis wat hulle teen ons kom. Right. So, daarom hoef ons nie, uh, ek soek een woord, Afrikaanse woord vir die tellie uit, vir geld, dankie noe, ons hoef nie te vir nie, daar is geen vir gelding, daar is geen teenanval teen mense by ons nie. Ons hoef nie eers onszelf te verduidelik by mense nie. Mense kan sê wat hulle wil sê. Die enigste rede wat dit so sê, is om wat hulle nog nie sê wat ons sê nie. Maar dit is oké. Okay. Die belangrike ding wat ons moet onthou, daar is skrif wat in ons oore vervul, besig is om vervuld te raak. Ek spring na oor, maar as jy hulle 1 blaai omblaai, na hoofdstuk 52 vers 7 toe, dan hoor julle wat sê die. Hy sê, hoe lieflik is op die berge, die voete van hom, wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat oor, wat die goeie tijding bring, wat verlossing uitroep, wat ansie ons sê, jou God is koning, dis my en jou se komissie, dis ons voorrecht, dis die opdrag hy sê, ga nou maak disciples van al die nasies, hoor jy die heerlijkheid van die heren, wat ons deelgeword, wat ons die voorrecht het om uit te spreek, so nou, wat belangrijk is, die ons wat ons vervolg, hierdie ons moet die goeie boodskap hoor, want die woord van die heren sê, hoe lieflik op die berge is die voete, van hom, wat die goeie boodskap verkondig. Hoor jy, ek en jy die goeie boodskap om te verkondig. En ek denk is Petrus, Petrus wat die ding skryf, 1 Petrus 3, by vers 14, hy sê hierdie ding, hy sê, as jylle dan moet leid ter wille van die gerechtigheid, nou, hoekom sal ons leid ter wille van die gerechtigheid? Leid moet lang uit, dit is een seermak uit daai. Hoekom sal ons leid ter wille van die gerechtigheid? Die verdrukking, die benauwdheid, die vervolging, naaktheid, gevaar of zwaard, sal dit van God afkom? Moes nie een kans nie, nie. So, wie sal ons verdruk? Jy moet enig onthou, die vijand moet te alle koste gerechtigheid in ons gemoed kanseleer. As hy gerechtigheid kan kanseleer, het hy ons, want as ons weerloos, as ons weer terug is in sondarskap, is ons pionne, is ons slawe, slawe in ons eie denk, al is ons 2000 jaar gelede vrygemaak, Is ons slaaf in ons eie denken en kan die duivel met ons woeroer speel. En doen hy dit ook. Maar die oomlik as ons verstaan dat ons die gerechtigheid van God is. Dat die volheid van die Godheid lichamelik in ons woon. Dat die woord waar geword het in ons leven. Dat die profetische woord in ons oor vervul is. Op daai oomlik is die vijandse tanden getrek. Ons gaan dit nou lees. Jy gaan nou sien. Het hy nie meer een aanspraak op ons nie. En nou kom Petrus en hy skryf hierdie ding soveel jaar voor toe, Hy sê as jylle ook moet leiderwille van gerechtigheid, zalig is jylle. En vrees jylle gelaat nie en wees jylle ontsteld nie, maar sê hy, heilig die jylle God in jylle harte, hy sê, vul jylle harte, vul jylle denken, soek die jylle terwyl hy te vind is, roep my aan terwyl hy nabe is. Hy sê, vul jylle met Godse woord, met wie hy is. Hy sê, heilig die jylle God in jylle harte en wees altyd gereed, paraat, die woord die toios beteken om paraat te wees. Wees altyd gereed of bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van j elke keer as die moabiete kom, elke keer as die kinders van die oosten kom, elke keer as die aanslag kom, as die siekte kom, as die vijand kom met sy tekort en sy gebrek kom, dan eis hy van my rekenskap. Hy sê, wees my wat jy het. Hy sê, wees altyd gereed, paraat, om rekenskap te geef, aan elkeen wat vir jy rekenskap eis, omtrent die hoop wat in jylle is, met zagmoedigheid en vrees. Met behoud van een goeie geweten, so in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaadoeners, hulle beskaam mag word, wat julle goeie levensbehandel in Christus belaster. Want dit is wat gaan gebeur. Maar jy sien, ons stel die, die beskaaming net uit, as ons ons self verdedig. Ons stel die beskaaming net uit, as ons probeer terug beklui. Die beste is, bring goeienies. Net goeienies. Nou is ons terug in Jesaja. Nou het hy gesê in Jesaja 51 by vers 7, hy sê jylle wat die gerechtigheid ken. Nou sê hy in die vers by vers 7, wees nie bevreesd vir die smaad van die mense en skrik nie vir hulle skimtaal nie. Hy sê die oomlik as gerechtigheid op die toneel verskyn, dan gaan die smaad van die mense in hulle skimtaal saamkom. Is hier die woord in jylle oor vervul? Het jylle dit al aan jylle lijf gevoel? <laughs> Ek voel dit al jylle paar jaar in my lijf. Waarom is dit so? Omdat die vijand onkundige mense sal gebruik. Om jou te beskimp. Om gerechtigheid van mense afweg te hou. Want as die mens dom daar buiten, die gerechtigheid van God ontdek. Sê ek jou, het satanse rol tlaag gespeel op hierdie aarde. Besef jy dat, bink mooi daar oor. Besef jy dat in gerechtigheid is al die beloftes van God vervat. Dan is die gesag, hy begin, ons is oorgebring uit die macht van duister, oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde. Gesag, koninkryk, hy is vertroos seun, hy vertroos sy pijnwitte, hy maak van sy woestuin, een eden, en van sy wildernisse tuin van die heren. Dit is gesag. As ons gerechtigheid verstaan, dan kan ons in gesag wandel. En as ons gerechtigheid verstaan in gesag wandel, dan sal die vijand alles wat, elke stop wat hy het, uittrek, om dit in jou gemoed te kanseleer. Om in jou wandel, wat nog fout het, vir jou te probeer oortuig, of met jou wandel vir jou te probeer oortuig, en te sê, jy is nie die gerechtigheid van God nie. Nou gaan hy aan, hy sê, want die mot sal hulle opeet. Nou luister, dit gaan nie oor mense nie, dit gaan nou oor een lering, nee. So lief het God die wereld gehad, right? hy het na sy eiendom toegekom, nee so nou as hy sê hulle opjet dan sê het nou nie meer die mens opjet as ek nou sê die ou wat my beskinner en, en wat van my praat achter my rug en alle linge van my sê en my goeders toevoeg wat nie miskien nie waar is nie die mot gaan hom opjet ah, die mot gaan hom nie opjet nie want Jezus het reeds daarvoor betaal en dan leson is ootreding ding hy meer nie maar wat gaan die mot opjet die mot gaan hy leen opjet die mot gaan hy papretiese argumenten opjet die mot gaan die wanimpertaties op eet, dis waarvan hy praat, hy sê, wan die mot sal hulle op eet soos ek kleed, en die worm sal hulle verteer soos wol, maar my gerechtigheid, sal van ewig bestaan, in my heil van geslag tot geslag, besef julle, al die leerstellingen, en al die nonsens wat, ons in die kop ingepraat is, in die naam van godsdienst, wat ons sondaars gehou het, en die vijand sy sin gegeet, hy sê, sal soos, dier die motel en die worms opgevred word, en wat vol oorblij? Net een woord, net een lering, net een waarheid, die gerechtigheid, dit is wie God is. Goed, nou gaan hy aan hy sê, ontwaak, ontwaak, beklee jy met sterkte arm van Heere, ontwaak in die daas soos die voortijd, onder die geslachtelang genede, wacht bykie, wie is die arm van Heere? Ontwaak, ontwaak, beklee jy met sterkte, o arm van Heere, die profetiese woord, die geest van die profesie is die getuienis van Jezus Christus, so is die arm van die Heere, is Jezus Christus self. Nou roep hy, dit is beroep wat Jesaja doen, Jesaja roep nou, na die Messias wat moet kom, hy sê, ontwaak, ontwaak, beklee jy met sterkte arm van die Heere, ontwaak soos in die daal van die voortijd, onder die geslacht van lang genede, is dit nie jy wat Rahab neergekap het, wat die seemonster doorboor het nie, nou, snaak sy woorde hierdie, maar kom ek ek gegoo, Rahab praat eindelijk van kan nie een lekker Afrikaanse woord kry nie, a ou wat spog, a breger, jy weet ons altyd sê, dit is Afrikaanse woord waarmee ek groot word, a breger, is a ou wat homself voorstel as iets meer het hy is, en dit wees eindelijk op die Egypte, Egypte wat gespog het, oor sy heerskapie wat hy oor Israel, oor die kinders van God gehaad het, dit is eindelijk waarvan hy praat, en hy sê, wat die seemonster doorboor het, die seemonster praat van een draak, nou wie die draak? Is die Satan. Right, sien, sien, wees hy? hy wees na die ou oorlog wat gekom het, hy sê, hy het Egypte op sy plek gesit, hy het die draak op sy plek gesit, nou sê hy, is dit nie hy wat die see, die waters van die groot wereldvloed droog gemaakt het nie? Wacht mykie, wat er wereldvloed praat, hy praat nie van oogse vloed nie, hy praat van die vloed van Genesis 1 vers 2, die aarde was woes en leeg en duisternis was oor die wereldvloed, hy sê, toe God die wereld kom herstel het, toe hy orde gebring het, toe hy die aarde wat woes leeg was, wat hy goed gemaakt het, leeg het, toe hy dit kom herstel het, en orde gebring het, hy sê, is dit nie wat het gedoen het nie? Kyk nie met wie ons te doen het, so. dis met wie ons te doen het. Die een wat dit gedoen het, hy sê, nou gaan hy aan, wat van die dieptes van die see, een pad gemaakt het, vir die deertog van die verlostes nie. Nou, van, wie praat hy nou? Hy praat nou van Israël, wat dier die see gegaan het. Een deertog vir die verlostes. Maar die profetiese woord is die getuindes van Jesus Christus. So waar lees jy dit in Jesus Christus' leven? Hy kom by Johannes die dooper, hy sê jy my my doop. Want jy sien, hier die deertog van die verlostes, praat direct van die doop. Want Paulus skryf ons in 1 Korinties 10, hy sê, hy is allemaal gedoop in die wolk en in die see. <laughs> hy beskryf die deertog dier die see as een doop. En nou voltooi dit hier vir ons, hy sê, soe, soos wat God een pad dier die see gemaakt het vir die deertog van die verlostes hy sê so sal dan die losgekooptes Dis soos Israel wat losgekoopt was nee, terugkeer na Sion en na Sion kom met gejiebel en eeuwige vreegte sal op hulle hoof wees vreegte en blijdskap sal hulle verkry en kom maar in gezicht weg hy sê, so soos wat God een pad gemaakt het dier die see en ons het die ander dag gekyk na hierdie skrif en in die licht van die doop, Jesus kom en sê daar is pad nodig dier die see Nou die pad dier die see het ons gesê, waar as ons maar die doop kyk, dan beskryf het op oude tit as een begraafnis. Hy sê, ons is dier die doop in sy dood begrawe. Om met om te gaan opstaan in diewe leven. Hy sê, so die verloostes, die verloostes is nou verloos. En nou, waar die verloostes nodig het, is om hulle eie vlees dood te reken. So met julle reken, dat julle dood is verzonde maar levend van God en Christus Jesus, skryf Paulus in Romeine 6 vers 11, as hy praat van die doop. Hy sê, so moet jylle jylle self reken dood vir die sonde. So jy sê wat gebeur het. Nou het God een pad gemaakt vir die verlostes. Jesus kom en hy sê, ek moet ook die water gaan. Hy sê, want ek moet as mens, moet ek my vlees afle, moet ek my dood reken vir dit, wat nie Godse plan is nie. Sê so jylle my een oomlik toelaten, dat ons kyk na die ding. Kyk mooi. Jesus, is die gerechtigheid van God. Wat is Godse plan vir hom? Dat hy sonde word. Jesus staan in Gethseman. Hy, hy sê, vader, as dit moendlik is, dat hierdie beker, hierdie sonde beker, vir my voorbij gaan. Vader sê, is die moendlik nie. Want as die sonde beker by jou voorbij dan sal die mens in sonde blij. So lief het God die wereld gehad, dat hy die wereld gekoop het met sy sien. So Godse plan vir hom, is om zonde te word, om ons te kan ben. Hoor jylle? Godse droom vir ons, is dat hy, sy sien van hom verweiderd sal wees, om ons te kan erwin. En omdat hy onskuldig was, kon God om opwek in die doodheid. Goed, nou, waas ons, ons is terug by Jesaja dier toch vir die verlostes ek gaan nou net die laaste stukkie doen terwille van tyd, hy sê ek is dit wat jylle troos vers 12 wie is jy dat jy bevrees is vir een mens wat moet sterwe hoor jy wat sê die Hebraerskluiver, hy sê die Heer is met my en ek sal nie vrees nie, wat kan die mens my doen wie is jy wat bevrees is vir een mens wat moet sterwe, vir die mense kind wat oorgegewe word soos gras dat jy vergeet die Heere wat jou gemaakt het, wat die Himmel uitgespreid die aarde grond het, dat jy gedierig dier die hele dag bewe vir die grimmigheid van die verdrukker. Hoekom sal ek en jy, luister mooi, hoekom sal ek en jy gedierig dier bewe vir die grimmigheid van die verdrukker, wie is die verdrukker? Die vijand, die moabiete, hoor jylle, die overrede, die machte, boosig en licht. Hy sê, vergeet jy dan, dat ek die Heere is wat jou gemaakt het, wat die Himmel uitgespreid die aarde gegrond het, dat jy gedierig dier die hele dag bewe vir die van die verdrukker, as hy dit daarop toelee om te verwoes, hy is moos die die wat steelslag en verwoes, waar is dan nou die grimmigheid van die verdrukker? En nou antwoord hy, hy sê die in boeie gekromde, die die aan wat in gevangenesskap was, word gauw losgelaat, as jy praat van Jesus, het moet kom, gauw losgelaat, dit was 500 jaar vandaan, gauw losgelaat, en sal nie sterwe na die keil neerdaal, en sy brood sal dit nie ontbreek nie, maar ek is die Heere jou God, wat die see in beroering bring, so dat sy golwe bruis, die van die leerskare is sy naam, en ek het my woorde, luister mooi, ek het my woorde in jou mond gelee, en in die skade van my hand, het ek jou verberg, om die hemel te plant, en die aarde te grond, en aan Sion te sê, my volk is jy, van wie praat hy, Tyenis van Jesus Christus, hy sê, ek het my woorde in jou mond gelee, So, ondou nou, teruggaan in Isaiah 50 toe sê, die Heer het my geoefende tong gegeven, want hy wek my oor. Van wie praat in eerste plek? Van Jesus. Hy sê, ek spreek met julle, dit wat ek by my vader hoor. Die goed dat hy gesprek het met sy geoefende tong, het hy by sy vader gehoor. En nou, nou dat het ons gesê, wat ons moet raak sien hierin, is 1 Johannes 4 vers 17 het gesê, soos hy is, is ons in hierdie wereld, en hy is die eerstgeborene van die broeders, so nou het ons sy plek omneem en Johannes 16 het gesê daarby vers 8, 9 rond. vers 10 denk ek, hy sê die heilige geest oortuig ons van gerechtigheid, om wat Jesus sê om wat ek na my vader gaan en jylle my nie mee sal sien nie so wat nou nodig is is ons het nou nodig om om te sien en hoe gaan ons om sien Paulus help vir ons daarmee in 2 Korinthus 3 hy sê terwijl ons met een onbedekte gezicht soos in een spiel wat anskul die eerlijkheid van die Heer anskul as ons na Jesus kyk wat sien ons heerlik van die Heere. So sien jylle, hoe dat hy met ons werk, hoe dat hy vir ons sê, ek wil hier met sien wie jy is, dat jy my plek omneem, jy word nou die arm van die Heere. Hy sê, nou dat jy die arm van die Heere geword het, hy sê, nou het ek my woorde in jou mond geleg, en jou in die skade van my hand geberg. En daarom kan ons die skriveer aan al wat sê, in hoofstuk 52 by vers 7, hy sê, hoe lieflik op die berge is nou die voete van die een, waar die goeie boodskap laat oor. Ek was so tempted om oorstuk 53 te lees. En dat skit aan kop, ek moet nie. Maar julle weet wat staan in oorstuk 53. Next time, sal as oorstuk 53 vat. Die skrif wat in ons oor vervul is. Hoe dat God dit aangekondig het 500 jaar voordat Jezus gekom het. En hoe dat hy die skrif in my jou oor vervul het. En as hy dan nou vir ons kom sê, dat ek net die reen uit taal, hy sê door sy wonde, het af ons geneesing gekom, sommer net om hierdie een beeld te gee, leeuw sommer jou woord vermoorde, dan sê die skrif in ons oor verval. En ek het nou laas name genoem, ek moet nou verzachtig is, ek het te veel name noem nie, maar as ek veel net sê in hierdie week, die wondergeneesings, wat in ons gemeente plaasgevind het, ek kan nie help nie, ek moet het sê. Verlede week, toe ons brood breek, toe staan ek hierso, En net weer, kom beklem toe in God het, dat hy sê, om die lichaam te onderskui, diakrino, om duidelijke onderskui te tref, dat as gevolg van die kruis, dra geneesing, hoergewig aan siekte, is geneesing ver supereer, oor siekte, dis om te onderskui. En to is die broeikie vat in ons breek om, in ons eet om, to bevestig ons, dat geneesing sterker is, ziekte oorwin het, met een offer vir altyd. En so gaan André, maandagochtend stoot Lom in die theater in, vir een kritische en ernstige operatie, omdat hy weke lang ziek is, en hy net nie meer een pad af om nie. En hy kom uit die theater uit, hy word wakker, en die dokter sê vir hom, gaan hy stuur my keer niks so ver gegaan as om hom in te stoot vir daai operatie. Die dokter stuur hom terug, hy bel my op pad terug, maandagmiddag. Hy sê, ek weet nie wat om vir jou te sê nie, hy sê, ek rijd van boom tot boom, maar hylik eerst nog een biekie en hylik nog een biekie. Sê, maar die heer het my aangeraak. Krijg van Rianne hulle afberig, net so wonderwerk in Melinda's lewe. En dit is, dit, die skrif is in ons oore vervul. Die skrif is in jou oore vervul. En jou leven verval Godse hart vir ons ons het die profetiese woord is baie vast laat ons dan daarop op achtje totdat die dag aanbrek totdat die morgens daar op gaan en ek besef, hierdie skrif is in my oor verval ek is dit waarover hierdie skrif gepraat het Jesaja 55 die dag as ek door die loopwater gaan dan besef ek 2500 jaar gelede het God geskryf in die Jesaja'se pen, so sal dan die losgekooptes terugkeer na Sion. 2500 jaar geleden het hy gesien, gang jy door die heil op water. Het hy gesien, wat jy terugkeer na gesag in jou leven. Het God gesien, dat hy ewige vreegte, ewige vreegte, op jou hoofd sal wees. Prekere vader ek, jy die vanmorgen, jy die dat die profetiese woord onuitputlik is, vir ons meer gee as wat ons kon bid of dink. Dat het ver buiten is wat in ons hart opgekom, ons oor gehoor het en ons oor gesien het. Heren, en, en daarom dat ons terwijl hy te vind is, terwijl hy nabij is, ons selfs net vermoor kan verbind, om hy te soek en hy te soek en acht te gee en te kyk met een onbedekte gezicht te kyk soos in een speel, om hy heerlijkheid aanskou, om hy profetische woord in vervulling te sien gaan in my lewe, in elkeen van ons lewens. En die vader, dat u vir ons een voorbeeld gee, van hoe dat het gewerk het, vir Jozef had, dat het so werk, in elkeen van ons lewens. Ons eer die vermoorde, jy is vir ons alles, jy is die lewe, jy is ons lewe, buiten jy, het ons niks. In jy, het ons alles, wat tot lewe, wat tot lewe, in Gods vrucht in ons Eerie, Vader, in Jezus' naam. Amen. Amen. Ek sien julle, hoe vraagst het julle gesien, hoe sien ek julle? Sien julle om dit te gaan beleef, om te gaan sien, met geopende oor om te sien, die Heerse voorsiening, die vervulling van hierdie profetiese woord, jou lewe hierdie week. Blyse julle allemaal, kom, ons gaan directs gaan